Пам'ятаєш буддійську притчу про колісницю? Монах Нагасена розповідав її цареві Мілінді, щоб проілюструвати велике очевидне. Він попросив царя привезти колісницю, запряжену кіньми. Нагасена розпряг колісницю і спитав, «Чи коні – це колісниця?» «Ні, достойний». «Коні – не колісниця». Тоді монах зняв із колісниці колесо і спитав, «Чи це колісниця?» «Ні, достойний, це не колісниця», – відповідав правитель. Так монах знімав деталь за деталлю, запитуючи в царя, чи є ця деталь колісницею. І щоразу Правитель змушений був казати, що це не колісниця. Коли від колісниці залишилося саме дишло, монах спитав, чи це колісниця і це не колісниця достойний, сказав правитель. Де ж тоді колісниця? спитав монах.